«Якби мені зараз згодився Річарсон», – подумала Таумі. «Так, їй потрібен психоаналітик. Добрий психоаналітик. З Джиммі Донні таким і є». «О, Джон, загадковий чоловік, знамець загадкової країни. Що приваблює в тобі?» «Не тільки ця первісність», – Таумі простягла руку і мимоволі погладила Івана по голові. Іван спав і в сні блаженно усміхався. Він був схожий на дитину – як у нас варили за щось, може за те, що далеко зайшла, невідомо куди, а всі її шукали, перехвилювались, вся родина стала на ноги, нас варили, а потім пробачили, обцілували та засипали дарунками. Іван спав і в сніг летів. Рости він не міг, але все одно летів. І він був самолітом, літаком і птахом водночас. І в дьобі птах Іван обережно, боячись упустити Ніз, гілку, маленьку гілочку, вербову, амою соснову. На гніздо для пташки, котра десь там, у гнізді, яке тільки почала будувати, його чекала. Іва, Іване, не! – почув раптом Іван голос знизу. То кричала мама панаска. І ще наче хтось поруч з нею. Іван глянув униз і обімлів. Поруч з мамою стояла велика чорна кішка. Пантера? Чорна пантера? Але чого вона там? Вона не зачепить мами? От, здивування, Іван-птах скрикнув і опустив із дзьоба гілочку. Пантера кинулась і в стрибку зловила гілку своїм хижим ротом, а тоді, тоді знялась, полетіла. Полетіла над їхнім селом, полем, до гнізда, на великим-великим розлогів дереві, що росло край села. Пантеру закричав Іван і прокинувся. Побачив Таомі, що сиділа на краєчку ліжка і поспішно заплющив голкою. Хідне й друге, що ж робити, куди втекти? Де він? у мов таки в кукурічках. Таомі щось сказала до нього. Іван спробував, не розплющуючи очей, відповісти. Знову вийшла мішанина англійських слів. Таомі подумала, що перебільшила значення цим чоловіком англійської мови, що перебільшила знання цим чоловіком англійської мови. О, Джон! подумки простогнала вона. Іван просяг руку і ненароком торкнувся її коліна. І відразу відсмикнув своє ручисько. Не знати чого цей жест зворушив Таумі. Вона поклала свою пантерічу, граціозну лапку з довгими лакованими, цього разу рудуватими кихтями на Іванову руку. Погладила і заговорила. «Швидко, швидко!» А відтак Іван, скільки не вслухався, нічого не міг второпати з тої довгої кулеметної тиради. Таумі розповідала про своє дитинство, про дівчинку Таумі, Таумі, Тау, Томіно, як її тоді називали, мама, сусідка Агітеріка, а потім і Ліонель, котра любила гасати містечком у пошуках ляльок, виставлених мешканцями на вікнах. Могла годинами малуватись з ними, уявляючи своїми, вигадуючи для кожної іншу історію про ігри, і дитячі війни, про сварки і примирення з мамою, про Ліонеля, який її любив найбільше з усіх домашніх, за винятком, може, мами, те вона тепер добре знає. Знає і шкодує, отут!» Таумі торкнулася правою рукою серця. «Клубочок стоїть, оселився і став рости. Здається, там є інше серце, Ліонелеве!» Так говорила Таумі. А Іван слухав чужу мову, його заколисували, несло кудись у незнану вишину, Туде літав у сні птах Іван, і раптом він жахом відчув, як стало гаряче внизу живота і як став рости прутень, той, якого Тамарка звала дурниськом. Бо й дурницько таки, нащо йому кудись рватись, випинатись. Але ж він хитрий, дарма що дурнисько. Тут його не наб'єш, як Іван часор мобив, коли прутень дурнисько, прутнисько заважав ночами спати. Те ворошіння заважила й таомі, і раптом їй жінці, пардон, міс. Що знала безліч різних за шкірою і соціальним становищем чоловіків, раптом стало не знати, чого соромно. Вона спаленіла, пробурмотіла, що треба Джонові готуватися до прийому в короля. Взагалі-то він самозванець, звичайний вождь, але ти Джон називає його величністю, він це любить. Не знати, чого обернувшись у дверях, порадила Тауні і зникла, війнувши віялом спідниці. І був прийом. І була промова короля, чи то вождя, чи короля вождя, сам бутсахви, з якої Іван знову таки ніц не второпав, надто щастиною, мовленої мовою, і біро, тім, як і виголошеної англійською. Коли Іванові надали слово, і він зрозумів, що від нього таки щось хочуть, сау, скажи, сказала Таумі і легенько підштовхнула його наперед то вийшов і промовив, задавши всі можливі, підходящі до моменту слова. «I love you, my king!» «Я люблю, мій король!» Боря викнив, сколихнула вечірнє небо над шатром, де проходив прийом. Іван зіщулився у тих криків, але відчув дивне підбадьорення. «Я той, ну, привіт вам передаю», – казав він українською. «З кукурічок є таке село, ну, тамечки, в нас». Іван Тицьнов кудись рукою не визначено, бо не знав, у якому боці кукурічки звідсіля, з цієї Африки, де сонце висить над головою і майже враз ховається за землю. Вечора ще та й нема. Ну, нехай розберуться, подумав. Ну, ще, мама Панаска, привіт передавали. Тітка Марина, ну і дядько Митро, ага, значить, вчителька Зіна, Зінаїда Антонівна. Оно та умінеї знає, їй бо хороша вчителька, та й Ростик неїн привітствував, ну того і Максим Руський привіт передавав, ну і тітка Баделиха, та й директор наш, бож він вчений чоловік, воно село у нас дружнє, байор тико багато, а так, що сказати? Іван розвів руками і витер з чола. «Весна у нас тепер, катико не така, як у вас» то, певно, от вас досі до нас боцюни прилетіли, ну, птиця така, як там, по-вашому, не знаю, а може й не прилетіли, бо ж сорока святих ще не було, а якби було, то я би вам гроші в пиріжечках найшов, ну, і привіз би, бо тож на щістя». Присутні у величезному шатрі пару сотень людей, наближені короля, вожді, племені, гості, слухали незнайому мову, дивну, але мелодійну, майже як мова і біру, казали вони собі, тільки слова інакші. Вони нічого не зрозуміли, та мова Іванова інтонація їм сподобалась. Коли Іван скінчив, ну, ще додав, той тато Микола міг би привіт передати, аби був живий, а так усе нормально, туточки ж теж сіяти, певно, будете. Бо бачу, у вас трудящі люди, хоч і чорні, а мене відпустите, добрі люди, бо ж у нас і Паска скоро, а там і бульбу садити буде тра, а мама панаска сама не впорається. На нюрку надежда невелика, у тої города від хати до річки, бо ще й нас помагати кличе. А більше так нема чого сказати, завершив Іван, і рукавом витери рісний під щола. Король повернусь до Таумі. Мабуть думав, що вона знає цю чужинську мову. Таумі хотіла сказати, що не знає, та вирішила, що так буде неввічливо. А що в мові Івановій почула знайомі слова «кукурічки», «зінаїда», «Африка», то зрозуміла, що Іван Джон щось про своє далеке село розповідав, про його мешканців, ну і місток до Африки проклав. І вона сказала, що та місцевість, з якої прибув гість, якого звуть Джон, розташована далеко в Європі. Це земля білих людей, але вона чимось схожа із землею народу Ібіро, так само, як схожі люди». Схожі пісні повіря, імпровізувала Таумі, і люди, яких представляє наш гість, вас вітають. Вони передають тепло своїх сердець і найліпші побажання. Так говорила Таумі, посміхався король, сам був цахве і його піддані. Посміхався Іван, і це справді була усмішка блаженного. Так посміхались у всі віки жебраки біля церкви, яким давали копієчку. Але так посміхалися Щиро, безпосередньо, з якимось невловимим таємничим розкриллям посмішки й діти, котрі зважували барвистого метелика чи незнайому гарну квітку.